אני שומע רק רדיו תל אביב, כל הזמן! למה? נשמע לי הכפתור של התחנות ברדיו, באוטו! אנו מגישים לכם נוח איש קריאות, סיפורו המופלא של איש אחד. מדי בוקר נוהג נוח לרכוש את עיתון הבוקר ולעיין בו. אויון, אויון. והנה נח עינו על מודעה. הנה מודעה, כתוב פה למכירה, יש מספר טלפון. טוב, נתקשר, נראה מה בדיוק למכירה. נוח חייג את המספר. הלו? שלום, זה בקשר למודעה למכירה. כן בבקשה. רציתי לשאול מה למכירה. זאת המודעה למכירה. רוצה לקנות? <laughs> לא, שלום. טרק נוח את השפוף בזעם וצעק במדינה הזאת כולם רמאים, אני רוצה לרדת מהארץ. בוא ברגע, נוח גמל בליבו בלי לרדת מהארץ. נוח הזמין כרטיס טיסה לבוסטון בחברת בודדיוק ארמיינס והגיע לשדה התעופה. זהו, לבד? כמובן שבא ללוותו <laughs> ו... ו... ו... ו... וכל העובדים של הזה, תעופה, אנשי אבטחה, תחזוקה, אנשים שטסים באותו יום, כולם כולם באו ללוות את נוח. נוח עלה למטוס בהתרגשות, למרות שטס כבר לא פעם ולא פעמיים. שלוש פעמים. הדיילת החיננית עברה בין הנוסעים. בבקשה לכבות פלאפונים. אדוני, לכבות את הרדיו. שלום גברת, לכבות ווקמאנים. אדוני, אתה שם, המיקרופון הזה לכבות... אני חייב את זה, אני משדר את הפרק. סליחה. במהלך ההמראה קיבל נוח אוזניות ובהן כמו כן צפה בסרטי קראטה. דיילת, זה קראטה הזה. יש לך עוד הרבה שנינויות בסטוק? אה, סטוק ותמשיכי לקרוא, אני רוצה לגמור את הטיסה הזאת למה הזאת? אתה כזה שלילי תמיד? התאמנתי במכון כושל. מה? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> שלילי, מכון כושל, אה, <laughs> <laughs> בדיחה פנימית שלי. אין... נוח החליט למרות האיסור לצלצל לשכנו סמי. הלו סמי? כן, מי זה? זה אני. חשבתי שנפטרנו ממך. כן, אני עכשיו יוצא מגבולות הארץ. הלו, אני בחו"ל! יופי. אני מדבר אליך מחו"ל! רגע, יש פה כיס אוויר! אנחנו שוב בארץ, והנה אנחנו שוב בחו"ל! כך זוכחו השניים שהיה ארוכה, כשלפתע עוד יהיה הרמקול. נוסעים נכבדים, אנחנו מאוד קרובים לבוסטון, אך לצערנו עזר הדלק, ולכן נחזור לארץ לתדלק. תודה על הסבלנות. המטוס הפנחו אתמול לארץ כשלפתע נשמע פיצוץ עז מכיוון המנוע. העלילה של הפרק הזה הייתה מחורבנת מההתחלה. לצערנו, אנו נאלצים לבצע נחיתת אונס. תודה על הסבלנות. תמיד לטיסה שלי זה צריך לקרות, אה? <אח> זה חוק פיתגוואס. לא, נוח נכנס לפאניקה נוראית! נו! מה, מה, אני יודע שזה רק פרק בסדרה, אני כבר לא מודע. נוח התרסק ומת במקום. מה? דם, רציתי לראות אם אכפת לך. נושאי המטוס מצאו עצמם עומדים בג'ונגל האבות, ולפניהם קניבעל אוכל אדם מפלצתי. נוח, סייבס, סייבס, סייבס, סייבס. נהיינו מנהיג, סייבס. סייבס. סייבס. אין בעיה. קרא נוח בגאווה. אני אהיה לכם מנהיג עברי גאה. I will be your avary leader! צעק כשהקניבל הפסיק אותו באמצע! אתם מוקפים, אין לכם סיכוי! אם אנחנו מוקפים, אז איפה כל שאר הקניבלים? הם היו רעבים, אז הם אכלו... מה? מה זה משנה? אתם אבודים! לא, לא, מה הם עשו? לא שמענו. הם אכלו אחד את השני, ורק אני נשארתי. ואם לא תיתנו לי לחסל אתכם, אני אוכל את עצמי! ברור? שמישהו יעזור למסכן! לא הכרעה שהמצב נעשה מסובך, והקניבל הולך לטרוף את עצמו! חגה, חגה! אולי אפשר לדון בזה, אני נוח מישראל. או, יזרעאל, אני אוהב ישראל, הצבא הישראלי חזק. איזו דרגה היית בצבא? רבט. הוא רבט, הר רבט בידינו. מי הפנה לטרוג'ר מבט התנדותי הרג, מבט התנדותי הרג הופיע בעיני הקניבלן. תשמע, הפרק הזה מההתחלה לא אהבתי אותו. שיקר נוח. מה שיקר? נמאס! אמר נוח, אמר נוח, אמר נוח, אמר נוח. מה קרה? אתה רואה מטוס מתרסק? אז תודיע לרשויות. אמר נוח. שתוק כבר! נראה איך אתם מוציאים אותנו מהפרק הזה, אה? שלום, אנחנו מעתיד, בואו, יש לנו מכונה של זמן, תיכנסו בבקשה. בבקשה, תיכנסו. אה, אה, באת לי עם סוף מפתיע, אה? כך ניצלו כל הנוסעים, ונועה חזר לביתו. והקניבל מה? הקניבל הלך למכור שואבי אבק והרוויח 200 אלף דולר בחודש ברוטו. ברוטו? האויב של פופאי מכר שואבי אבק? מה? הגשנו נוח איש קריאה, סיפור הנפלא של איש אחד.